El disc de la setmana. Em Paul Escudero El disc d'aquesta setmana és Aportar Vallès al Món, el darrer àlbum de la cantautora Anna Roig, que va sortir fa tot just un any. Anna Roig, bon dia. Hola bon dia, què tal? Molt bé. Eh, la primera cançó de l'àlbum que ens has volgut presentar és la cançó que té el mateix nom que el disc Aportar Vallès al món. La música és una cosa que porta ballesa al món. Imagino que la música té una plaça central dins de la teva vida, Anna. Sí, exacte. De fet, es diu així aquest disc perquè volia recordar-me que si jo estava fent música, era per l'objectiu aquest de portar balles al món. No? Perquè, bé, bueno, que hi hagi seguit una miqueta la meva carrera, uh, vaig fer tres discos amb Anna i L'Hombreu de Toncian uh, i vaig acabar la gira de l'últim disc de Anna i L'Hombreu de Toncian el 2016. Eh? I a partir de llavors vaig fer una parada indefinida del meu projecte i no tenia clar voler-hi tornar. No? I llavors va ser un dia anant a veure un concert de l'Àlex Cassanyes Big Band Project que em va agradar tant, vaig vibrar tant, em va emocionar tant, que vaig sortir d'allà i vaig escriure en una llibreta. Ja sé què fa la música, ja sé per què m'he estat dedicant a la música durant tant de temps... Potser tinc ganes de tornar-hi, perquè he descobert que la música el que fa és aportar balles al món. Igual que jo avui he rebut aquesta ballesa tan gran d'aquest concert, doncs potser sí que tinc ganes de tornar-hi a aportar balles al món mitjançant la música. I per no oblidar-me d'aquest objectiu vaig posar el títol, vaig fer aquesta cançó i, i també vaig posar aquest títol en, en el títol del disc, no? aportar balles al món. Així la declaració d'intencions està clara, no? que és per això que faig música. I penses tu que la bellesa és una cosa que a vegades minimitzem perquè ho trobem potser una mica superficial? Clar, jo la, la bellesa, que, com que l he anat reflexionant molt, per mi la bellesa no és allò que és superficial. Per mi la bellesa té molt a veure amb el que és de veritat. A vegades hi ha coses ben dures però que són boniques o, o coses, jo què sé, de, de la natura, no? Que, que jo què sé, un tronc que s'escardat per un llamp no sé què, saps? Que fins i tot pot ser bonic, pot ser com una escultura, però en realitat és una cosa, una cosa que, que, que no és... Ai, mira que bé! ai mira que bonic, ai mira no sé què no? Dir, és un altre tipus de bellesa la bellesa va molt associada, com dèiem, la veritat i amb la bondat també, a quan diem és una bellíssima persona, no estem parlant del seu físic, estem parlant del seu interior no? de les, la seva personalitat per tant, per mi la bellesa va més en, en aquest sentit, de, de meravellar-se per la vida, no? de, de, de veure bellesa en, en petites coses que són grans coses al cap i a la fi no? i a donar-se de, del valor d'aquestes de, coses màgiques que té la vida no? i tan pures i tan de bellesa Veritat. També potser en un moment en la teva cançó dius la veritat feta amb sensacions, parles del, de l’importància del moment present, no? Clar, aquí era, sí, el moment present, però també el, era com defineixo la música, no? Perquè per què la música ens fa rebre bellesa? Per què la música ens transmet tant? No, no té paraules la música. Bé, bueno, sí, en la cançó i afegim la paraula. Per tant, ajuntem dues coses, no? que, que és la paraula i, i la música, i encara ho fem més potent. No? Per això m'agrada tant aquest estil musical. Però la música en si ens transmet un munt de sensacions de, de veritat, que jo dic la veritat que no es pot dir en paraules la més subtil feta de sensacions. No, no sabem per què, però aquella música ens connecta amb no sé què. A a tots ens passa, no?, quan escoltem músiques que ens agraden, que dius, no sé per què, però aquesta música em, em canvia l'estat d'ànim, no sé per què, però em fa pensar en no, en no sé quin moment de la meva vida, em fa pensar en unes persones, et, et trasllada, no?, la música, i et fa connectar sense explicar-t'ho paraules amb coses íntimes, no?, i, i molt de veritat. Llavors, és, és, va ser la meva manera d'explicar de, de, què crec que és la música, no?, aquesta cosa feta de sensacions inexplicables, a vegades. Anna, escoltem, doncs, aquesta cançó a portar vellesa al món. Genial. S'apaguen els llums de la sala focus en marxa s'aixeca el taló tot està a punt per començar la música tot està a punt per aportar vellesa al món tot està a punt per començar la música tot està a punt per aportar vellesa al món per compartir i crear sensacions. Tot està a punt per començar la música. Tot està a punt per aportar ballesa al món. Tot està a punt per començar la música. Tot està a punt per aportar ballesa al món. Música, quina sort que existeixis! Música, gràcies pel teu orassol! Música en l'aire, del sol. Música, quina sort que existeixis. Música, gràcies pel teu braçol. Música l'aire vola i viatja. Música, corre, escampa't fins més enllà del sol. S'apaguen els llums de la sala. Focus en marxa, s'aixeca el teu. Tot està a punt per començar la música, tot està a punt per aportar bellesa al món, per fer sortir de les nostres entranyes la veritat sobre aquest bonic món. és brut lleig, la música ve a nosaltres per treure'ns de l'abisme i per uns instants tot ens ho envelleix i encara que de vegades ens guanya el pessimisme i ja estiguem convençuts que tot és brut la música apareix com el més potent dels cismes que remou el món amb bellesa i el més gran amor i neix. Música quina sort! Gràcies pel teu braçol Música l’aire bola i viatge Música, corres, campes, fins més enllà del sol Música, quina sort que existeix Música, gràcies pel teu braçol Música l'aire, bola i viatge Música, corres, campes, fins més enllà del sol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 per aportar vellès al món. Estem avui parlant amb la cantautora Anna Roig, que ens presenta el seu darrer disc. Anna, les teves cançons les escrius i les compons tu tota sola? Sí, faig jo la lletra, faig la melodia i després sí que m'envolto de, de professionals dels arrenjaments, no? en aquest cas he comptat amb l'Àlex Casanyes, que ha fet els arranjaments de tot el disc, i, i de bons músics, m'acompanyo perquè ho interpretin allò que ha escrit l'Àlex. Però sí, tota la, que és la part d'autoria és meva, no? la part d'autoria de lletra i música. I quan fa tu que fas música i que compons cançons? Uh, a bé, música des de petita, però no trobava el lloc que m'agradava. Vaig començar fent piano clàssic, després em vaig passar el saxo o música moderna. Vaig anar com contestant diferents coses després a uh, va en una estada, en un Erasmus que vaig fer a Lyon, eh, fent, per estudiar, per ser musicien en Terre de Norte dans les écoles. Que allà, allà el que passava és que cada dia ens feien com una masterclass d'una temàtica diferent. Un dia doncs ens venien a fer dansa, l'altre dia a cant coral, l'altre dia ens ensenyaven a tocar la guitarra, l'altre dia bueno, mil coses. I en un d'aquests tallers que fèiem allà a la universitat, hi havia un taller d'interpretació de cançó. Jo no sabia que, que les cançons s'interpretaven, que no havia caigut mai, que les cançons expliquen coses, que les cançons són com una barresa de teatre i música, que eren dues, dues disciplines que m'agradaven molt. I vaig començar a entrar en la cançó francesa, no? una miqueta a investigar, i vaig començar a tenir ganes de, de fer les meves cançons. Va ser així com vaig anar a l'École Nacional de Música de Vino a, a formar-me per saber fer cançons i començar-les a interpretar i això vam crear el grup eh, de L'Hombre de Toncian el 2005 amb el que fèiem versions de cançó francesa i, i des de llavors doncs ja, ja m'he assumit com a cantant de cançons sobre els escenaris i com a compositora de cançons eh, des del 2005 I doncs una de les cançons del teu darrer disc és El món serà dels ocells Anna Roig, perquè El món serà dels ocells? Mira, aquesta és la típica cançó feta durant la pandèmia <laughs> és la cançó que vaig escriure viure quan estava tancada a casa. Uh, jo vaig passar la pandèmia al meu pis sola amb la meva gata i els moments que tenia així d'aprofitar el balconet, no? de, de sortir, me de... n'adonava de, del silenci que hi havia al carrer i que només se sentien els ocells. I era tan plaent, no? Era, no? era donava un gust no? de... de... Jo visc en una rambla on passen, van passant cotxes durant tot el dia. Tinc l'autopista no gaire lluny, també sento una miqueta de lluny doncs, aquest so. I, ostres, aquells dies no, de, de sortir i veure que tot floria, més, va enganxar en primavera, no? i que senties cantar els ocells i que, i que no senties els cotxes i tot això. Era com, mira, la pandèmia està sent molt dura, evidentment, en, en molts aspectes, però pensava tant de bons, por ti. Aquest connectar amb la naturalesa no? i aquest voler fer que el món sigui més orgànic, que sigui més en consonància amb les coses naturals, no? amb, amb, amb els cicles de la vida, amb les altres espècies amb qui convivim al planeta Terra no? i amb, amb tota la vegetació, amb tot. Amb tot no, que, no ens creguem, que, que parem de creure'ns que, que els éssers humans som superiors a, a la resta d'habitants del planeta. No? I, I aquesta és una cançó, doncs, d'esperança, també, doncs, dient, mira, ara que, que ens hem tancat cadascú la seva gàbia, per fi el món serà dels ocells, no? Potser ens ha fet falta invertir els rols, de, que els ocells ja no estiguin en gàbies i que siguem nosaltres un temps, que estiguem aquí dintre aprenent a, a respectar els ocells i la natura. Crec que som molts qui, qui trobem a faltar la calma dels confinaments, s'ha sí, de dir. Sí, sí, sí. Tot, tot seguit, El món serà dels ocells, d'Anna Roig. fence Avui tenim el plaer de conversar amb Ana Roig sobre el seu últim disc, a Aportar Vallès al món. En aquest àlbum tenim la cançó Una abraçada de mare. Una pregunta potser personal. Tu ets mare, Anna? No, no sóc mare. Però el fet uh, de fer aquesta cançó ve, una... ve de que jo veig molts infants durant la setmana perquè em dedico a fer classes de sensibilització musical i tallers de música per nadons. Llavors, totes les tardes les tinc ocupades amb això. I aquesta cançó, precisament, la vaig escriure en una època que, com us he comentat abans, en la cançó Portà Vallès al món uh, vaig decidir parar al meu projecte artístic el 2016 i clar, com que no tenia concerts vaig agafar-me més classes que mai no? i anava fent sempre unes quantes però en aquella època vaig completar el meu horari fent més classes i sobretot classes de música per nadons. I em passava les tardes així davant de, de nadons que era un públic amb el que em sentia molt còmoda perquè no sentia que no tenien expectatives sobre el que jo els hi proposava no? I, i que era un públic espontani els nadons, no sé si quin hagi tingut al voltant, no? Eh, són unes persones molt espontànies, bueno, és com encara estan per, vull dir, són de veritat, no? Són tal com són i, i a mi, bueno, em, em va alimentar molt també estar treballant amb ells i les seves famílies. Llavors jo era una època que estava emocionalment tocada també pel fet d això d'haver parat el projecte, també per temes personals i això i clar, jo veia davant meu cada tarda aquelles abraçades de mare, no? I tan plenes de reconfort i que, i que veia que, per exemple, si, si un nadó o aquella, es feia mal això. Per molt que jo els que hi caigués superbé perquè era la, la mestra de música super superguai o el que sigui, no servia la meva abraçada, necessitaven la abraçada de la mare. No? I, I llavors bueno, això em, em va marcar molt no? i em va fer reflexionar molt sobre aquesta abraçada de mare que fins i tot de grans vegades necessitaríem però que ja no ens serveixi, si la nostra mare ens la fa perquè ja som grans, però que podem aprendre a fer-nos nosaltres mateixos aquesta abraçada. No? De, acompanyar-nos emocionalment quan necessitem, no? I Respectar-nos els tempos que necessitem, respectar que no sempre estem bé, respectar que... Bueno, Donar-nos all, all, allò que, que ens fa falta a cada moment és, és com fer-nos una abraçada de mare a nosaltres mateixos. I aquesta era la reflexió de la cançó. I aquesta cançó també és la banda sonora de l'obra de teatre Tocar mare de Marta Barceló. Ens en pots parlar una mica d'això? Sí, de fet el Jordi Casanovas és el que va posar en escena l'obra de teatre de la Marta Barceló, no? I amb el Jordi ens coneixem ja ha d'haver treballat conjuntament en, en alguna de les seves obres. I em va trucar i em va dir, Anna, que estic en un projecte que hi veig com que hi quedaria bé una cançó teva. Si pots crear una cançó per a aquest projecte. Em va passar el guió. I clar, jo vaig acabar de llegir el guió i dic, és es que no puc crear una cançó millor que la que ja tinc creada. I aquesta cançó encara no estava publicada en el meu disc. I... Era una cançó que jo tenia així en un calaix per si algun dia feia un disc. No? Encara no tenia previst fer el disc. I llavors li vaig dir, mira Jordi, tinc una cançó que és ideal, però només hi ha una condició, jo us la cedeixo per l'obra, però ha de poder estar també aquesta cançó en, en el meu proper disc que no sé quan sortirà això però que també ha de poder ser-hi no? i em van dir que cap problema, que podia ser una cançó que estigués a dos llocs i a més hi queda superbé dins de l'obra de teatre ara han acabat la gira i això però, però bueno, tota... jo l'he pogut veure un parell o tres de vegades l'obra i, i és, és, és superbonica l'obra i a més quan, quan sento la meva cançó allà dins és com, ai quin honor saps? Que, que la cosa hi casi també, és superguai Ara mateix escoltem, doncs, una abraçada de mare d'Anna Roig Una abraçada de mare que diu que tot està bé que diu que ho estàs fent bé tot i les ensopegades. Una abraçada de mare que et diu que te'n sortiràs, si no et surt ja ho aprendràs, si sí cal prova-ho mil vegades. Una abraçada te la pot fer qualsevol, però no amb consol de quan t'abraça una mare. Una abraçada te la pot fer qualsevol, aquell consol de quan t'abraça una mare. Una abraçada de mare que et relaxa tot el cos, et sents a casa, sense repòs i et deixes portar per l'aire. Una abraçada de mare et queda sempre en el record i és el teu més gran tresor quan et sents desemparada. sevol, però no m' aquell consol de quanta abraça una mare. Una abraçada te la pot fer qualsevol, Però no m'a aquell consol de quan'abraça una mare. Això era una abraçada de mare, de l'Anna Roig. Anna, ara ens parlaràs de la cançó Si la tristesa no té fi, un dels temes del teu darrer disc, Aportar ballers al món. Penses que la tristesa és una emoció que volem caçar i de la qual volem desfer-nos, però potser l'hauríem d'escoltar i acollir més, no? Sí, exacte. És l'aprenentatge que he fet jo en els últims anys, no? que he fet un treball emocional bastant intens, perquè, de fet, en, en el moment que jo vaig acabar amb el projecte d'Anna Roig i l'Hombre de Toncian, Clar, vaig tenir una crisi personal no? molt proper al que seria una depressió amb ansietat i això. Per sort no va durar molt perquè també a de seguida em vaig posar en mans de psicòloga i, i teràpies que m'ajudesin a, a canalitzar-ho i, i a entendre-ho i, i, i portar-ho cap a un altre lloc. Però, clar, em vaig adonar de, que en el moment aquest que et sents super, super, super trista fins al punt d'estar de, deprimida no? tens ganes de sortir d'allà, tens moltes ganes de sortir d'allà. Dius, és que no no suporto que tristesa però acabes veient que és que no, no hi sortiràs si no transites aquesta tristesa. Per tant, has d'acabar fent una amiga de la tristesa d'alguna manera. Saber-la identificar, saber per què està aquí, què et vol dir dialogar amb ella, saber que les emocions són transitories, que, que durarà potser dos dies en què estarà molt intensa aquesta tristesa i que et sentiràs fatal que no saps cap on vas ni com sortiràs d'aquí. Però has de pensar que que... Que com qui que refred... quan tens un refredat no penses, ah, ja tinc un refredat per tota la vida, sinó que penses, bueno, ara estic amb un refredat, però d'aquí X temps segur que ja no el tinc, no? Has de pensar en això, no? Que és, que és, un... és una cosa transitòria i que acabarà passant, però que millor que t'hi facis, amiga, i que mentre hi és, doncs que, que ho portis el millor possible. Llavors, reflexionant sobre això, bé, també una de les coses que he après durant tot aquest temps és que les emocions no estan aïllades unes de les altres, que poden conviure, i que fins i tot... Jo he tingut moments de sentir-me trista i alegre a la vegada, i això és possible no? I, i llavors aquesta cançó inspirada en una cançó de l'Antonio Carlos Jovim que diu tristesa no, tem fim, felicitat felicidadesim que la tristesa no té fi però la falsitat sí que en té, diu ell doncs jo li vaig contestar amb aquesta cançó d'acord, la tristesa no té fi però és perquè es pot combinar amb l'alegria i és el que vull dir amb aquesta, amb aquesta cançó d'acord, tristesa, estigues aquí amb mi però no m'impedeixis seguir amb la meva vida i, i seguir volent crear moments feliços és això per tu, la joia i la tristesa són dues emocions complementàries perquè dius si la tristesa s'ha de quedar amb mi haurà de deixar lloc per la joia de la vida. Sí, exacte. Que, que et pots sentir trista, però no has de a perdre el cap l'objectiu, no? El, el, el, no? De... Però avui està bé, no? I fer coses per fer-te regalets, no? De, de dir, mira, què em fa feliç? Doncs em fa feliç sortir a caminar a la natura. Doncs vinga, i vaig. Em sento tristíssima, però no passa res i vaig a, vaig a caminar igualment i puc caminar amb tristesa i no passa res, però no deixaré de fer les coses pel fet d'estar trista no? I, i res, això, aquesta combinació d'emocions no? que, que és un còctel que, que la vida doncs, va combinant emocions de tot tipus i, i saber-les també a vegades identificar també t'ajuda a dir d'acord estic sentint això, no passa res, és normal ja passarà Escoltem doncs Si la tristesa no té fi d'anar roig Si la tristesa no té fi és que es deu Poder sentir al mateix temps que l'alegria. Si la tristesa ha de seguir molt de temps aquí amb mi. Potser que me'n faci amiga. Si la tristesa em ve a dir que el meu cor Estat ferit I cali Que l'acollida La deixo Que es quedi aquí Regant en plors Al meu jardí On sembla Hivern cada dia Potser sí Que la tristesa No té fi Però si s'ha de quedar amb mi ja l'aviso de seguida que no és l'única que jo acolliré aquí dins i que de deixar lloc per la joia de la vida. Si la tristesa em vol seguir i de deixar lloc per la joia de la vida. Potser sí que la tristesa no té fi, però si s'ha de quedar amb mi ja l'aviso de seguida, que no és l'única que jo conyere aquí dins i que haurà de deixar lloc per la joia de la vida. I que haurà de deixar lloc per la joia de la vida. Aquesta setmana el disc que presentem és Aportar Vallès al món d'Anna Roig. L'última cançó que ens has volgut explicar, Anna, és tan de bo fossis aquí, una cançó de dol molt trista. A qui li dediques aquesta cançó? Sí, aquesta cançó va dedicada a la meva mare que es va morir fa dos anys i mig d'un càncer i, i és la, com la carta que li faig el, quan el, en el moment que vaig decidir que volia fer el disc, que ja ho tenia tot encaminat no, no sabia si jo seria capaç en aquell moment, perquè just feia poc que s'havia mort, no sabia si jo seria capaç d'escriure-li una cançó per ella eh, però em vaig posar a escriure un, com una carta del que jo li diria no? de mira, he fet un nou disc, mama uh, has vist? Uh, qui ho havia de dir que hi tornaria no? I, i segur que m'estàs donant molta energia des del lloc on estàs perquè l'estic sentint molt no? I, i que segur que he pres de tu doncs, tota aquesta empenta que tenies per fer les coses segur que l'he agradat ara i, i per això he tingut aquesta energia per tornar-hi no? és una cançó especial també perquè a nivell d'arranjament és molt diferent de la resta de les cançons del disc perquè li vaig demanar a la Carla González Ferrer, la contrabaixista del projecte si em podia acompanyar i de fet cada vegada que m'acompanya la Carla ho fa improvisant per tant, no hi ha dues vegades que hagi sonat igual aquesta cançó en els directes. No? Tenim la versió gravada, que sí, que cada vegada que la poses és igual, però, però després en els directes doncs, és un moment super especial en què ens trobem allà recollides la Carla i jo cantant aquesta cançó per la meva mare. I tu, Anna, amb la teva mare has tingut bona relació al llarg de la vostra vida? Sí, és, de fet la, el que dic a la cançó és dir que he perdut el meu puntal una mare, una amiga, no? He, és algú amb qui he compartit moltíssim. Sempre hem tingut l'impediment, bueno, sembla que faci teràpia ara aquí, però els meus pares tenien una botiga i treballaven molt i de petita doncs, no es podien ocupar tant de mi com a mi m'hagués agradat, no? Però tots tenim les nostres històries. Però, bueno, és una de les coses que, que vas entenent també, vas entenent el per què, vas anant i jo, no? I, de fet, Uh, amb la meva mare, eh, molta complicitat sempre i, de fet, va ser ella que em va impulsar, uh, impulsar a fer música uh, perquè va notar que a mi m'agradava la música i va apuntar-me a l'escola de música i tot el que fes falta, no?, perquè per jo tirés per aquí. I després, clar, uh, no sempre podíem estar juntes pel tema aquest de que sempre tenien molta feina a casa meva i, precisament, la malaltia de la, de la meva mare que la va fer aturar-se, no?, va fer que passéssim més estones de qualitat juntes, no?, i agraeixo una de les coses positives de la malaltia, tot i que aquesta malaltia m'ha pres el, el més, una de les coses més importants de la meva vida la meva mare no? però, però aquests, aquests dos últims anys de, que va estar malalta fins a morir-se doncs van ser molt bonics en aquest sentit d'estar de, molt unides de fer moltes coses juntes i, i d'apreciar molt estar ja compartint coses sí, cada moment sí, sí. Anna Roig, moltes gràcies i us deixem amb aquesta cançó tan de bo fossis aquí d'Anna Roig Gràcies a vosaltres, és un plaer tant de bo fossis aquí. Mira, he fet un nou disc. Qui m'ho havia de dir? Que hi tornaria. I aquí estic de nou. Explicant coses al món. Cantant les meves cançons. Quina alegria. Has fet alguna cosa, tu, des d'allà de l'on estàs. Has fet alguna cosa, tu, per tornar-me l'energia, l'energia de crear, l'energia de la vida. L'heretat quan has marxat, la teva seguretat, L'heretat quan has marxat La força, la valentia O és perquè m'has ensenyat Tu que d'hora has marxat Ho és perquè m'has ensenyat Que profit a la vida Ja no hi ets, és molt estrany És més trist el dia a dia he perdut el meu puntal, la que m'ho escoltava tot. He perdut el meu puntal, una mare, una amiga. Haré de buscar dins meu. En cada dificultat. haré de buscar dins meu, la força que em transmeties. En sóc ben capaç ja ho sé. Però com et trobo a faltar? Tot era molt més bonic només perquè ho compartíem. Sé que ets en algun lloc movent fils perquè espavili, fent-me regals per agrair l'amor que vam compartir i el coratge i lleialtat de quan anaves perdem vida. Si t'arriben les cançons, desitjo que et donin pau. Si t'arriben les cançons, que et dibuixin un somriure. Les he fet amb tot el cor. Així és com ho faig tot. Tu. tu que em coneixes tan bé... Ja ho saps, si no, no ho faria. Espero que estiguis bé, ben tranquil·la i protegida. Espero que estiguis bé, pintant el cel com un llenç. Cada vespre em sorprèn. Tu també estàs creativa. Gràcies per el gran regal haver-me adonat la vida l'empenta i seguretat per poder volar ben lliure gràcies pel que hem compartit per l'amor i l'alegria et duré sempre dins meu com un far fent-me de guia